بسم الله الرحمن الرحيم باب في الترجحان في الوزن والوزن بالأجر ذي باب مقصد داره كم اشياء خلق بتول سر خرسي باقي برقرار ده چې تول درنو دي مثلا بايي لري او مشتري دي یو شیخ ارشیه خرسیه او تولکې د دې زمانه کې تول تول تول نه مرګې خوبا دا دانې باندې خپل کو پیمانه کولې د خپل لوخې نو صعب خپل لوخه او د مود بخ خپل لوخه او د ری خپل بخ او وزن سره ورګي بای له بغار دي چې دا تر دې ستر او مركي زمانه کې دا حقمات سمن سمونبونو دا سمونبم په تول ورکړي دي بای سمن, با با سمن بداسي چاغه یو کسم بل قسم خلق مزګي په اختلاف راتله دا غیره په اړه طریقه دا چې دا په سر سره ورکړل شي او امدرسوان <مزدوري> اغلافکار ټول اتوال کنیم و کی درلی باب مقصد باب انتر رجحانی کن وزن وزن بل عجر مقصد دادی چکا بائی یو شئ خرص کی او دا ټول تب احتاج اندر غمبعی تول دا پو مزدوری بانی کی یو مزدوری و پو او رزی سمن کا طول تا محتاجی درگب تللیشی و درگی تول مزدوری با و مشتری با دی دام اقصد من قیسوی جلبتو آنا و مخربت بزن من حجر راورو ما و مخربت العبدی حجر مقامنا ای من کلی شعر نامه و ذ عرب سر دی طالب فتین بی مکہ نه موږ دا جانی مکی تراوی فجانا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خات نبی اسلام راو يمشي په دغه روانو په سوامنه بیسراویل زموزر تیمتو کو په اوپر تو فبینا او نو په نبی علیه الصلاۃ والسلام دینا دا خبر معلوم شو اچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرتگ اغیست دے اما دا خبر ہے چی پرتگ نبی رسلام اغسط دے دے اغیست دے دے خو اغسط دے دیو کنلی دیبارہ کیسے اختلاف خلقو نقل کرے دے بازی وئی اغسط دے دے در غرائدہ علامہ قیم رحمہ اللہ او بعض و چې او چانېې ی روت څوک چې په بات قیل لی. دا بهور له تر نهونه چې او زل د بازار ته راړم د نوبییل اسلام سره نوبییل اسلام دلی کپړه پروژ ته نسو یو پرتې ووس یو په لو روپی بندې ماې تپوس دله پ همبره. وإنك لتلبس الثروب تبرتغ <تصفيق> او ن دې د معلوماتي چې دا عربو په معاشره کې د پرتګو او استعلام نو د لن استعمال ام ځکه هغه ته په ستائجب په تور سلام اورته جواب کې اجر او په سفر او فلم أدر منه صفر هزار کې پرتګ او او د شپې د ورځې او غندم ماته امر د تسټر دا پرتګ نبل شی زیات تسټر والا منل دا حدیث باندې علامه سید دې کلام کړی لري کړی لري چې دا نه ثابت دی حدیث ثابت دی او خبر خبره و سم رجونه نيزينو بالعجر و ده مقام که او صلاحه چه او طول پا مزدورهی که نبیه سلام آغا طول که او درون طول که دق محال استشارده طول که او درون اوز پا دیباز عرونو که دیسی حرامو نیناستی چه دیو سر کار پ جوړ کړيديدي کمپون هستې او دا کم چې د سر کار د نه پهوانېڅګ د پیسې ورکې و ه بیا ډیر نه را سر ش نه چې کله ټول کوي که نه ته به خون طولو نه کار داسې ته نصر عملې پې تا ته او دا کاره کوي خپ د مسلمانی چې ما طول لیکن بل تر توب تفسرد کی والی پنوصل امر کی د غشیر کم مثال دړای دا دړای با وند چې ور کړي چې دونه کانه نه یو کلو کم کړي تعالی کړي هر درن تو لوکی کنه بری یو پاو دی سی واګری پاو بیا تفسرد کیو والی داسې خلق دا دا لا نه نيري ور دیو جنو داسې دباره نکي در سبب یو دआमند یو چې څوک زکات صحیح نه ور کوي بل یو واجب اقدام نه چې څوک په صحیح ترتیب سره تول نه منسبه په تولونو کې چکه مي قصيره و دي دا غټ کم چې دا وڑو کار کوي یا د روجو کار کوي یا د سینور دی وڑو کار کوي د کارخانو دي کارخانه واره سره ميلاوي او ته دا ویلی چې تاسو مونږ ته پدې مورې کې جدیو مثلا په ات ته دړې په مرګه خوړمنو دا دا غوړو بورې و په اول وخت کې دا په اتیاو روپې باندې کې دا شپړس دړې غو زمونږ په دور کې دا په اتیاو روپې و د څو لې بورې و شپړس دړې و بیرور و دا راکمه دله راکمه داس ات ته دړې نام دام پننو کچ دلې خلق وسګار نه کاټي ختم نه چا دا, دا, دا, دا, دا و وداري ام دایې میلون والے سره دی میلاوي هغه توي چې موله وکي دمرت س تول کوي دمر بازار کې دکانداري یو دوکاندار نه تاسو ګالک او چاول تر کې په سورا کې اور توي زوينله په 2000 درک بل زې تر شکتو سورک وځي به لا پټاره سودرکو دا شهر بازار په پټاره سودرکو زما د اسیو اجي بازار کې وګرځي په پټاره سود نه ميراوي وګرځي په پټاره خدا وي چې له ما وکړه 200 روپي لیکن بل طرف دې په 200 کې سامان کم کړی وای دا حدیث, دا حدیث او مخ کی حدیث کی تاثل اکسو چو کئی او حدیث سو پیان زکر کئی انسیماک او دا حدیث شعبہ زکر کئی انسیماک مخ کی حدیث کی بایعین کی دینو دیونم سوید بن قیست و دا غصم اگره مخرفت او دلتی کی باعیس ابو سفان ابن امیر علی دانو کی دا پرقشو بازی, بازی, بازی, بازی لکی ابنی ماججا وغیرہ کی روایت تے انسیمہ کی ابنی قال سمیتو مالکن ابا صفوان لگین وازی حدا معلومی چلہ ابو صفوان نم مالکو ابو صفوان اکونیتو سویر ابنی قیزان شخص تے ابو صفوان زان لشخص تے شوبر روایت کی یودی صفیان روایت کی بردی بازی بکی با داوییلی چنن دا ابو سفوان دا دا سوید کونیت خدا خبر سهین مالی قال ابو داود رواه و قیز که ماقال سوپیان والقولو قول سوپیان دا روایت چی سنگ ذکر گلد سوپیان انسیماک او دا غزی شعبا انسیماک دا سیدار روایت زکر کردی قیس امسی مارکن، ناغسنگ نقل کردی کما قال سوپیان، میریز کوئی چول قولو، قولو سوپیان، سوپیان قول محتبر دیدی که ترجیح دیگر روایت لورکلا، ند شعبا، اچھا، دې کیداراله ایمني ابي رزموي مازه خپل پلان اوري دلي چغويله یو سری شوبته وي خلاف پک سوبيان استان سوبيان خلاف کړې قصدا مخالفت چرته نه یې دتی ذکرونه شو کومګن چې د مخالفت مرادي تسبب و سوید بن قیس و یو تاب و صفوان و اید فقالنو ایش عمان دماغتانیه مازگر دماغ درعال خراب کرد این مانگا مخالقایی سوید خبر کرد دماغ درعال خراب کرد و بلغنی ماتر استدلی هینی معین ای کل من خالف سوید فالقول و قول سوید سوک سوبي مخالفت که سوید نو قول قول سوید دل دیکو, دل دیکو غور خیلام دا شعبا و دا سوپیان راولو خمسانیب علیه الرحمت ترجیح ورکی قول دا سوپیان لاند نمخ کی ریسی وی جوال قول و قول سوپیان وزده یحیب نمعین پا قول ذکر کئی ورپسی روایت په پخپل د شعبا پا قول چې شقال کانا سوپیان احفظ منی سوپیان زمان دیر حاتیسو ازرکی سوپیان او شعبا دوانا د اوچتی پای محدثین اغه سفیان او شعبۃ دعانه د اوچتی پای محدثین د دعانو د یوبل توصیه کړی چنا چې شعبۃ او الحضرت ذکر وو چې کان سفیان احفظو منه خو سفیان نه پوز کړو د شعبہ مبارکی نغویل جی شوبه امیر المومنین في الحدیث دا امیر المومنین فی الحدیث خوبہ دیم قبان دیم و قول و صفیان لترجیح و رکی نا مختلف اقواری دیتا پارا زکر قول بابن فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم المکیالو مکیالو المدینہ دا ترجمت الباب حدیث تنگی علیہ السلام دا رستمتن کرا روان دی المکیالو مکیالو اہل المدینہ پی مانا پی مانا دا مدینی والا بن عمر روایت موسیٰنی بن قلقلیچ رسول اللہ علیہ وسلم پرمائلنی الوزن و وزن اهل مکہ وزن وزن د اهل مکه او پیمانا پیمانا د اهل مدینه دا دغه بری تفصیل داسې ده چې د نبی صلی الله و سلام په زمانہ کې مهاجرین انصار او د مکه راغلو انصار د مدینه کیواله تجار نو اوو چکم ما ملي کوي دغه تعلق به وزن سره مدینی وانه اصحاب الزرع <مدني> انده <والا> زمیدار خلک نو دديو آمدن دغداني مانيوي او دانيتيوي نو <مدني> دغه غیر مقدار په پیمانو معلومي <ممعلم> <معلم> ارسس کی بهو پیمانه کوله میچکلا مهاجرين را مدمدینی د خلقو هغه معاملات چې د اړیکو وزن سره نبی رسول الله صلوات الله ورمت تعزدی کې وزن کوي مې وزن چې د نو مختلف راتو ځینی بداسي او شروپي بدره نیوي ځینی بسپکیو کړه په چې سماملو شو نمز کې به د متأخیرانو په درمن کې جګړه مثلا فقرز به ریجان 100 درهم وغخریو نو هغه مالک به ځما روپېدا کا هغه چور کولې ا بس پکې ور کولې او د به ترنیو غف دا جګړې بوي وزن مقرر شو چلوستور جلی ته وزن د 78 وزن د 70 مقصد داله النس درهم دت ولي کی ریسپینو نه جوړي دا غي نه ومی اسقال جمع نومی اسقال النس درهم جوړي او نومی اسقال جوړي ته وزن د سبعه دغه بازي بداسي چ پور یو می اسقال به درهمو بدرونو او ځینی کو داسي او یو می اسقال به درهمو او مرز یله ترنه وو دا وزن د سباو جوړ کړه اغه دسی چې دا 200 روپے کم چی د شپګو مسقالو نبه کیو پزرازی د لس جوړی او کمکی د لس پلس 20 همدې راځه او دای وې لري کړه به دا چې کم ده نو مسقالو نه جوړ کړه نو دا هغې دو مسقالو د 100 روپے به نو لاس ور اړ لري درنو پیل ور اړ لري سپکو د مکه واله وزنهم دغه او نبی الله اسلام د مدینه خلکو د تاسو دا او مکه واله ته تاسو کوم پیمانه کوي د مدینه په کار کوي په دې په سم منظر تاسو کوښوي او دا حدیثه د دې څوپيان درې شا ګردانی ازن <سؤال> ګیلان سوبيان د حدیث په دوو دو طریقو دو نقللی یو د سوبيان طریقا بل د ولید ابن, ابن مسلم طریقا سوبيانم د هان سره نقل کوي ولیدي ويستیم د هان سره نقل کوي خو د سوبيان شاګردان درې دي یونس ابن درکند دبلنم پریابیر دبلنم ابو احمد ته دا درې وانه چې د سوبيان روایت نقل کوي إنه ابن الدكين الفاظ تاسوري ده, ده الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة أو الدقة سي الفاظ ده ده فريابيام ده ده أبو أحمدام ده نزك وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد بن سوفيان وافقهما في المتن ده ابن الدكين موافقته ده فريابي أبو أحمد سرب ومتن. علمت السند کی پرخشتی پریش انصرہ چو وقال ابو احمد عن ابن عباس مکان ابن عمر اغدا شو ابن دکین او پریامی دا حدیث نقل قید ابن عمر دا مسانی دجانی اوگر جو دا ابنو او ابو احمد دا د مسانید دا ابن عباس نگرسن کردی دا تاریمیز کی پرخش اوز بلکس چیغم عادیل دا سوپیان دے داخذی کرکی نوی و رواه الولید ابن مسلم انحن ذرف قال وزن المدین ومکع لومکہ خبر بلکل التک رہ مطن کی اگر اوی مکیالو مکیالو اہل المدینہ ووزن ووزن دالی مکہ اگر اوی مکیالو مکہ بدلنے کا نا؟ ہاں؟ قَالَ ابو داود وقت رے پلمتن پی حدیث مالک مدینار انا توع نبی سلام مستنب پر این مقام کی مرسل حدیثی کر کردے مرسل دعا توع دیتوالی تولید لیکن سنو مكيالو مكيالو دا تاسو چې کوم رسول له نو باغې کوم په متن کې اختلاف ته چې باز نقل کړي ده په دغه ترتیب چې الوزن وزن اهل مکه او ول مکیال مکیال اهل المدينه په دې بلاکس نقل کړي ده په ترتیب سره دا زيات کې وزن په امتحان کراوهسته نو بس بیا ايده شړی دي کړي او قال ابو داو نو خبر نو چې دې سم مقصد دې الګه تاسو پوز پوز وئے وئے بابن بتشدید فقرز کی تشدید قرض کی تشدید زمانہ اگر دې دا معنی ده چې څوک دې او وی لا لاز نه غره کړي له خلقونه قرضه غستري او غم نه کوي حتا چې ستراړو مړشه او قرضې پرېمه پاتې شو ډېر سخت دي پکې غپنل <سؤال> دي بس قرضونه اغله ویل د قرض سوچم لا باندې خلقی دې دې دا پات 52 په تشدید کې دې سمورې ځاوهې خود بویل د الله رسول صلی الله علیه وسلم فقال نوی هاونا احد من بني فلان آیدی دکیو کذبنی فلان مشتے فلمیوجیبو احدن وچا جوابورنکو نبی علیہ السلام تا یو خاندانی یاد پروکت ثم قال بیوی هاونا احد من بني فلان فلمیوجیبو احدن ثم قال هاونا احد من, من بني فلان فقام رجولن فدرم زلی و سڑا فقال اوی آنا یا رسول اللہ زیم دبلان کی قبلین اید اللہ فی غمبرا فقال النبي عليه السلام فرمال ما منعكم تجيبني بالمرتين الاولين سیشونه کړو تا درا جواب را کول نماته پاول دو کر تو کی استاد دا خیر لږه بس تقریبا 3 ورسوم اني يكن نتي ام لم انو وه مان دې قص کړای به کوم پتا سو الا خير مگر ده خير ستاسو شرقص نکم چې دې لري جواب درا کو ان صاحب طریقنا استاس یو صاحب ماصور بی دهری کله شوې ده په بدده د پرस्पर کې قرض یې غستیو او هغه نه ور کړې اوس پاکي ګریفتار ده ملائکونی ولې برزخ کې تکلیف سمقامق درایې فلا قدر ایته تاسو مران درې او د اصله ادانم کداغه طرف نه قرض ادا کو هتا ما بکی ادنیت به بهشین تر دی چات نشو کسه چې تلک جهه دغه رپیشی سره ندی نمدا معلوم شوه چې انسان مرشی اداغه وزیمه قرضی دې গ্রেফতার کی لیازه وقار دی صبح چې قرض والی نو هغه خپل مالک تر سوال دی یا دغه نه ما خپل پکړ چرت معاف اچھا بھائی بي <سؤال> السلام فرمای ان اعظم الذنوب عند الله ايلقاو بها عبد يقني نرغات په ګناو ورو کده الله په نزباندی ملاوي دل د یو کستی د الله سره په دي غناهُ بعدل کبائر پس د کبائر له ته نه حلان نه ایمو ترجمه مرد او سړی دی والای هی دین پداشار کیچ پدا قرضې لا یدعنه قزا نپری د غیره پارا او فاح قزا مناسا او فاح قرض بنا علی کی دا ډیر غټه ګناه دی دې کی د حدیث په تشریح کې علامه دیبی سیم یو اعتراض را په تکړه دي هغه چې مخکی جهاد کې تصویر کیدا شهید ارسیس بخلې کېږي إلا د دین مخرب قرځینه بخلې هغه اړینه نقطه ده چې حقوق الله د شرک نه علاوه کم نور حقوق الله د نوخليکې تسامح کې حقوق الیباد کې تسامح نه نو دا خو حقوق ال عبادت نه دی اغه حدیث کې دی ته هر ټا ګناوی او دی حدیث نه دا معلوم شو چې کبایر نور دي کبایر نه پص بیا دا ګناه ده یعنی نور چې کوم کبایر دي بیا نه پص دا سره یعنی دا حدیث ته معلومږي چې دا په کبایرو کې دا یې یا دوی بیسې به دې جواب ورکړې چې هغه حدیث من باب التغ리즈 ده در دې سره تړاو ورته چې خلک په ظلم لا قرضې مرزې نه اخي بغیر د ضرورت انده زکات یې نه کول وکړ او یو کس یې مدي پاتې جوړي او دا حدیث په حقیقت ته چواکین نور گونهونه غټ دي دا غينا پس بیا غټه غونادا دويم کال پری حدیث ته دي سلامت وي بي پقاول سره چې دا قرض کو په نفسي جائز دي د دې څنګه په غټو غوناوونو بښمیر کو دا غوناوونو پس بلکی دا قرض ور کول ترته ترغيب ور کړی شو دا استره شو غوناو جواب دغه بدایسه وکړه نه چې په نفس یې قرض کی غوښته راځي غوډه قرضې دلیله د وږي د عارض عارض شهره چې دې سړی غفلت کړيره پاداکور د حق لري دې سړی غفلت کړي پاداکور د حق ده د اول نمبر غړو بناونو کې بل نمبر غړو بناونو کې او یا مراد دین قرض نه او قرض دی چې دا د معصیت د بارا دشته شری نه چې د بار او یا او قرض چې دا اغي اغستون کې د ور کول او اراده نه لري مال په ستريټه استل په کار چهوش ګپت استمیر دوسی و توسی مرګي خرست برسګي عروسی نداغ و بس طریقات جس طلپ کارو دادا او ارکیه بیانا اغتی مرادی لا حرام حرام حرام وید نجابی رضا اون روایت تیچون بیلی صلاة و سلام مزمین کولار جنن پیوسری بانی مات چی منبشو علیه په پا دبانی باقر زومن تیې مین یو مړې را وړی شوړ قاله نه ب اسلام تهپ وکړلو په دقره شي قالو خلکوې نام او دنارانې دوه پدي قاله و د می سملو ا سوبي کوم په ملګري من ځ کوي په جنا زور ته جوړ پر حق نه بخله. قالله ابو دا یا بقط د ان سوې هممای رسول دا په ماې دله پې غمبره نو منځو کووررسولله سرم په دبانندې دا خو او وختې خبره وو که چرله په توهاته اوسپ نه بلی سرم نو پر معې بې سم اانه اوله ب من نفسې زډیر لا ی خیر ن یم هرمو د نه په دغه چا چې پریغې قرضبال مابانې زهې ب علي قضاء په ما باندې پور ور کول نیو مون تر کمال انچا جمال پری غوي دا غزناغرام پهیواره ستیا غزروارستانه لپاره دی دلته یو مسله په قدار دي ابيتي مسله دا ده اګه مریض طرف نه څوک ضمانت او کفالت کولای شي کني شي اي مسله سو صاحبينو شي دي حديث دې شابو کتعدد دی مړي دی طرف نه کفالت امام ابو حنيفه رحمه الله وي نشي کوي امام ابو حنيفه رحمه الله وي ولي كتاب کفالين تاريخو شي کوي کفالين تاريخه زمو زممتل اسيل لازممتل كفيل په مطالبه زمكول د زميد اسيل اسيل ارزدار <زمیر> زمينه كپيلتا پو مطالبه کې دنه مراده زموار ميو ده مقبول عليه بل ده مقبول لهو ندره مقبول لهو چې اصلي او مقول عليه د رکفي دا چې سوکوکي نو د آغا قرازور کوونکی اختیار دی کړ اصلنه مطالبه کوي او کده کفیلنه مطالبه کوي بهر حال معلوم انتقال له زمينه زمیت کی اوس چې سړی مرشد هو زمخه ختم نو زمانه انتقال له زمينه زمیت چاته انتقال له زمينه اپا دې شتاندي کې د کفاره ذکر بلکې عهد وکړو ابو قتاده چې خېر د دغه پیسې وقرضدار په زور کم قرضدار دې معاف کړې ایتعهد دغه مصطلح کفال نوع نبوېږي او دویم جواب چې ابو قتاده وې اې من زکه زکه په جون کې ما لري کالهت کړې ده داغه پیسي وله نبیان ابي السلام من وای دی حدیث کی رازی چې نبی علیہ السلام دیو قابلین سسی زاغستیو او پا دا وقتی نبی علیہ السلام سردگی مبیعی پیسی نوی نو اغسیز خرشو فا اربح فیهی پاکی گٹو اشو اصل عبارت کی تقریم تایب و باہو فا اربح فیهی رسی نو پا تصدق علی عرامی لی. بانی عبد المطلیب اگرد نبیلی اسلام خیرات کلت پا د لبانو عبد المطلیب اویوی لا اشتری بعدها شیئن زباناق ندین پاسی و سیس الا واعندی سامنو مگر بدا سرگی دمازر دایی پی سیوی او دایی ولی کول دای چې جینا شیئی نبیلی اسلام دا قرز نه قرز دایسی خشیئی امنا چی مجبوری چاہتا نی قرز دینای دیزره مینز کیداسي دا محبت تم کټکی القرض میں اقراض المحم وتزویل مېږي اکثر خلک دروغم وې او سړے بې استاد برش یې استعماله تم را قرض را سبا یې واخه علاقه ته ضمانت تم را سبا ته انتظار ورې دګ دا درو دی کریستیان د پیسې ته تخت د نو دا ځان ساتلو کوي او انسان مجبور شوږي د زی جوس دغه پته دی کنګال بيپلیمنٹد اف پاکستان او مجبوریت پر پاکستان هم قرض کړي خدای و خبره وایي چې قرض سوکید الله پیغمبر او د دې نتیجې سبدای ور کوم غم ورسره الله دغه سبب برابر او چې څوک یې ور کولی نه کوي دغه سبب نه اوالم دې په پاتې دیو سره کیسه کوله پدې ټاون کې وای زمو درې سو نو پېسیه باندې باندې کومه والا مدرسې کې خرچه دې ودا غزګی چی میه شپه ختمې دنو بیا موږ قرض کړ ورځ می کور مشوراو لنجې الله بندیا نو پری خپل خرچه کې له کمیره او په کار دی ودا قرضونه پر شو دل په کار دي نا غورا غور سيطي پاو کو زرانه او چوس اگر دا امام تهي تنخواه دا مدرسې تنخواه چي و اتره هدف پورې وچلي ده او يوسار چې زپله مدرسې نو کورې ماته چې سودا مکمل ختمه واه تنخواه ګراتيم او ال دي همد اعظم کړه قرض بنه کو ما ته یې مدرسې ته او دا مینه چې چا نه وسره وروونه په دې څو ګورې چې مدرسې ته لاړم سهار ټیم کې درس شو بیا غار مسپکين منزلته لم جماعت نه منځته بلاره کې وسه طلبالي زږی ته نور کلام کې وس که زمو غارې ته وځم په پی سي شته من قرز راځي او د شي کوم چې پی سي نور کوم به خبر نه کړم ناربان ته ملکتا سوسی زی مالک ديسي کار دی دزی په کوڅه کې روان شم کوسو کوسو کې پیدل می خو په جمعه ته ځنه را سم اوس په خین مونږه او بیا چې کور وځنم په ښوسته لزم کوم دې چې دازنه کور حال نه مدرسه کې د کله مستقیمه درس سبق ویلېش اګر اوس چې تاسو وایې نبي چې ما دې ګر چټي وشه دتلم Taliban به راز لري چې هم کسان بیا اوسه چې په ګاڼې کې ومسله راځي نو موږ په دې خپل د ذکره د کمه فلسفه په کوڅه کې وته لري زه او چې لاړه ما ما دې ګرم مزه وکل په جماعت ابه ما یو کور وسو هم په کور کې غوغه غړي یو نه اور ادب و جمعات کی تلاوت وک تلاوت می بجمعات کی شروع پر ما ذکر نرسته ما خام نم وک دیو حیران چې سو کومه تلاوت راځور زم چې کور خلک څنګه چورنونو په کور کې و امور کړه ما شومانم جاری ست تقریبا دې راځه چې وې شو دي د دی دې وخت په چې زونن و تمام زه نننن د وی دا لا باندې چې څاغ رښوې درته یوته پوره کماس کوم دمرغه برا غلې کنه ما شما دې ما سره قرار کړو زه دې یو پجړای شي هغه غره کنه بل <سؤال> پجړای شي څنګه کې بل پجړای شي او ته دې کومه انتره یاد دې خیر تسلیم سري خبرې موخه چې دا ډېره ولګي به مشراونو کابیرو کې سي بیانوا دیمز کې چادر دروازه اوله وما دې غمسو شو څنګه وسمي المي نو موږ خپلې تی باغ دا کړل دي باغبه تی روښمه مل مساب سکو نو کله یې ما چې الایکوم زه نو ورځه او کله چې کوم دین اوسه چې خیر وې نلانه می امداد وکړو چې په خل ورپاسي دې له نشه ما دیرینه اوس میل مي ګي دروازه ګي وله جو وروتمنو دا یو رکښېوالو دو میشتي مګي زمانه قرض کړهودري د ریسو ور پیدا ور ریسو ور پیډه لريشهو مولانا سیم هغه قرض کې ډیر و خوش ور تخبنه شي یو نیمزله روپیه پیدا کړلې او نور چې کوم دی را سنيشتي ما ان شاء الله دې خوشاله کړه وازا پیسې میر حوالهستي اورلم سې او کورګې خلکو تواج علماء یې ځبخه وای په دقیق یو ر د تقریبا 13 شو لغین قص بیا یوې تکلیف نه در غلې بلکې دا حالت عالمي چې ځ خلق توړ کوم خلقونه جناخ اوه مثلا ټال مټور ته سوبو تاخير چې کومي سو په ساي تكون د خلق نبی اسلامي مدل غني ز المنطال مټول د غني ظلم ده خو سره او صحیح بيسي او بیا مده نه ورته دای ز پد مصدر شو او دم امکان شته چې زافت د مصدر مفعول دي شي مدل الغني طال مټول د غني سره کول ظلم ده چې سړي د غني نه قرض زاغت یې مړ او ورکه نام ظلم او کره جیدا ستا ویتدا هو شي په یو مالدار باندې وای ز اوت بی احد وکواله ملی ملينه او ملي په یت با د ور پسې تاسو حواله شي او غنی سره مګا پس ور پسې کار انکار مکو نل قضا مقصد داله چې تاسو قرضدار کی متدا غیر نه بهتر ورک دا ورکول په دې باندې وس په سم سيری په دې باندې حاضر سره ام سي اگر چې ما مالک سي عبادت کې انکار کړ قرض اخترو نبی السلام بکرن یو جوان خو نوراده نبی سره ای بیل من صدقه رستقینا ابو راپی مات نبی سره امر کړو ځیزه سړید دا غاغ نو جوان خورکم مو توی په خانو کې نشته وخ مګربه تر دې رباعي اغتوی چې شپکاله شوی او دې پوم کال کې ور داخله شوی و در خدوم رنو رنو لمیر سمع اعتی ورکه يهودته پر ان خيار الناس احسنه خزان بهتر ده خلق نو به خرديونی پادا کوله دې نه معلوم شوال چې سو په جانه قرض وکړو په خترې کې سرهغه کسرته ولا کړو جګلته جوړول نه دي په کار ما نو به سم قرضو مالې او زیاتې راکو چې نه دا معلوم شوه چې یو قرض نه تا قرض اږیستې او قرض دتو نه لگاوي او بیا تر ور کول په خپل طرف زیات ور کې نور کول شي دا سود نه لري مونږه غواړې چې شرط دا کول ونه و سود کی ناروا دي کومه حدیث باندې بعض خلکو ایشكال کړي چې دا صدقې د خوان رسنګ غلا نبی اسلام زاید ور کول جوابداري چې څنګه نبی اسلام دا نه و دا وخه او به دا د بیو اختيار نه هغه نبی اسلام په سوال سودا سره دی ور او یا خبر ادا وا چې دا سره جوړ نو دا جن چې به سم قرص کړو نو هغه مستحقو مزکی ولا زیاتید سره د صدقه نور په دې کې یو بل مسله د استقرار الحيوان په دې باندې امام مالک او شافي خپل نه احناف حنابین په دې کې خپل د خپل مستقل باب دی اغه باب کې ان شاء الله لري خبره راش استقرار الحيوان نو دلته کې مونږ غواښته شو چې کار کووره